Ми сіли в машину, об'їхали кільце. Мені було цікаво, чи той монітор, на який дивилися двоє чоловіків, ще й записував нас. Якщо так, то на записі будуть чорноволосий хлоп і дівчина, яка задирала спідницю. Але тільки раз чи двічі, і то ненадовго підвела голову. Коли вона позбудеться білявого волосся, то впізнати її буде практично неможливо. Мене більше хвилювали ворота. Якщо вони відчиняються лише згодом, то в нас проблеми. Але коли ми під'їхали в притул, машина перетнула невидимий промінь, і ворота поїхали вбік. За ними я зупинився, припаркувався і відчинив дверцята. Чого ти зупинився? Моя зброя. Він змусив мене залишити її під стовпом. На ній мої відбитки. Боже мій, справді, от я дурна. Не дурна, а очманіла і шокована. Тебе попустить. Вона повернулася до мене, тепер здаючись не молодшою за свій вік, а старшою. «Правда? Чесно?» «Правда, чесно?» Я вибрався з машини, обійшов капот. І спинився у світлі фарни, мов актор на сцені, коли з-за дерев за 10 футів від воріт вийшла жінка. На ній замість синьої сукні були камуфляжні штани і камуфляжна куртка, у руці замість лопатки пістолет. Вона ніяк не могла перебувати по цей бік континентальної частини Сполучених Штатів, або взагалі десь, окрім як біля ліжка свого скаліченого сина, але я знав, хто це. Навіть на секунду не засумнівався. Я здійняв зиг, але вона була спритніша. не йти не до сказала Марч, і вистрелила. Мій постріл пролунав на секунду пізніше, і її голова відкинулася назад. Вона впала і знерухоміла. Тільки кросівки старчали на дорозі. Із криком до мене підбігла Еліс. Ти поранений, біль поранений. Ні, вона промазала. Та потім я відчув у боці біль. Промазала та не зовсім. Хто це був? Розгнівана жінка на імені Марч. Це здалося мені смішним, бо прозвучало як назва фільму з тих артхаусних, які розумні люди ходять дивитися в кіно. Я засміявся і від цього Білі у боці посилився. «Білі?» Вона, мабуть, здогадалася, куди я їду. А може, Нік сказав про клерка. Але навряд. Я думаю, вона просто добре вміла нашорошувати вуха, коли подавала обіди вечерю. «Це та, яка куперсалася в землі, коли ти під'їхав до службових воріт?» «Так, вона...» «Вона мертва?» Еліс затуляла рота долонями. Якщо ні, будь ласка, не вбивай її так, як ти, так. Якщо вона ще жива, я не збираюся її вбивати. Я міг так сказати, бо знав, що вона мертва. Про це свідчив кут, під яким вигиналася назад її голова. Я став біля неї навколішки, але ненадовго. Вона померла. Підводячись, я скривився, не зміг стриматися. Ти сказав, що вона в тебе не влучила. З опалу мені здалося, що не влучила. Та це просто подряпина. Я хочу побачити. Я теж хотів, але не там. Нам треба спершу виїхати звідси, а тоді вже все інше. П'ять пострілів – це на чотири більше, ніж треба. Забери мій глок з того місця, де я його поклав. Поки Елі збігала до стовпа, я взяв зброю, з якої стріляла Марч. Автоматичний смітен-двесо КП. І змінив на зікзауер, спочатку витерши об свою сорочку, а потім вклавши в пальці небіжчиці. Я витер балончик, наніс на нього її відбитки і засунув її у кишеню куртки. А коли підводився вдруге, біль у боці був трохи сильніший. Не жахливий, але я відчув, як кров сочиться крізь сорочку висококласного сутенера. «Раз надів і зіпсована», – подумав я. «Як шкода, треба було брати зелену». Я сказав – «Ми все зробили, їдьмо звідси».